Înțelepciune, din epistola către evrei, a Sfântului Apostol Pavel, citire, să luăm aminte. Fraților, cel ce sfințește și cei ce sunt sfințiți dintr-unul sunt toți, de aceea nu se rușinează să-i numească pe ei frați, atunci când zice... Voi, fraților mei, numele tău, în mijlocul bisericii te voi lăuda. Și iarăși, în trânsul îmi voi pune nădejdea mea. Și încă o dată, iată eu și pruncii pe care mi-a dat Dumnezeu. Deci, de vreme ce pruncii s-au făcut părtași sângelui și trupului, în același fel și el acel s-a împărtășit, ca să surpe prin moartea sa pe cel ce are stăpânirea morții, adică pe diavolul, și ca să izbăvească pe aceia pe care frica morții îi ținea în robie toată viața, Căci nu a luat nici cum fire de îngeri, Ci sămânța lui Avram a luat. Pentru aceea datoriera era toate Să se asemene fraților, Ca să fie milostivi și credincioși arhiereu În cele către Dumnezeu, Pentru ispășirea păcatelor poporului. Căci prin ceea ce a El însuși fiind dispitit poate și celor ce se ispitesc să le ajutem. Pace ție celea ce ai citit și Duhului tău.